قلبي ينادي يا رب صاح الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه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 I prije nego što počnem, dugo imam jedno veliko izvinjenje zbog mog nesnalaženja u vašem gradu i to je dokaz da se slabo posjećujemo, ovaj, da slabo zijaritimo jedni drugi. E, Video sam tamo djecu, vidim da ima i porodice, ovaj, da su s vama. Ja sam siguran da će večeras prvo halaliti sestre. Zbog toga što ova tema koju sam nanijetio večeras govori ili ide u prilog rješavanja jednog problema koji je uvaliko uzeo maha među nama. Ali prije toga isto da kažem jedna stvar, da ovo ostvari sve što se desi čovjeku u životu, trebalo bi uzimati povukostom. Pa recimo meni je na um palo ovo moje lutanje ovdje oko vas da pokad kad čovjek ima ljude oko sebe koji ima malo fali, koji su tu negdje, koji samo treba da pružiš ruku, da izađeš, može da ga nazoveš jednim pozivom i imat ćeš jednog brata ili jednu sestru s tobom u savu. Pa znači, sve čovjeku što se desi u životu treba da razmišlja o poukama i o Allahovim s.w.t. modrostima. Isto tako vrlo često... Čovjek kada mu se nešto desi, kada nešto izgubi, kada ga nešto maši i promakne mu, treba uvijek da se sjeti da je Allah subhanahu wa ta'ala tu tako odredio, da u tome inša li, ima hajra. I kaže Allah u poslanjih salavaha ila selemu hadisu kuciju da je, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala kaže Anna inda abdi kaže ja sam kod mog mišljenja ili ima mišljenje o svome robu onako kako čovjek ili moj rob ima mišljenje o meni. Pa bi čovjek trebao uvijek Allahu subhanahu wa ta'ala da ima lijepo mišljenje. Da svaki svoj moment koji probede čekajući na semaforu, ili čekajući još bolje u džami, čekajući u ovom slučaju prodavača, da iskoristi i da jahtesibu ho inda Allah. To jest da se nada nagradi. I Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o nekim vrijednostima u vjeri, kao što su recimo post mjeseca Ramazana, pa kaže man kamer, Ramadana, imanen vahti saban, gufri lehu mato kademe zembi. Kaže, ko bude postio Ramazan, ne onako kao što postije hajvani, kada nemaju šta da jedu, nego vahti saban, imanen vahti saban, da vjeruje sljedeći poslanika, salavah, da bude dvosedan u svojim postupcima i da se nada nagrade. Da svaki svoj čovjek nije, odnosno svako svoje dijelo da pretoči u dobro dijelo. Pa kažu učenjaci, ja, oni prije na, odnosno prije generacije koji su bile, kaže ja kao što računam svoj klijam, svoj noćni namaz, isto tako računam i svoj, svoje spavanje. Pa znači čovjek tako treba razmišljati o stvarima mu se dešava i kad odiš kupiti za porodicu stvari, trebaš da imaš nije, da hoćeš da ih nahraniš, da uložiš, potrošiš imetak na Allahovom putu, pa ćeš imati nagradu. Kada radiš onako iz navike, nećeš imati nagradu ne samo ti obični stvari, nego nećeš imati nagradu ni u svog namaza, ako ga i pretvoriš o adet, i tako dalje, i tako dalje. Da se sada vratimo na ovu temu, ono o čemu ćemo govoriti jeste odnos u porodici. Odnosno, govorit ćemo oko jednog hadisa Allahovog poslanika, s.a.v. koji kaže da su najbolji ljudi oni koji su najbolji svojoj porodici. Najbolji ovdje među nama, ili najbolji u ovom umetu, u našem gradu, bilo koje mjesto u džematu, jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici, kao što kaže poslanik, s.a.v. hajrukom, hajrukom i ehli. Ova tema, ja vas ne poznajem i mogu čiste duše da govorim o onome od istine što znam. Na međutim, ovo prodavanje sam držao među svojom braćom koju poznajem, o kojim znam neke probleme, pa je prilike, te prilike sjedio ispred mene ovako brat koji ima jako velike probleme u svome braku, trenutno. Pa mi bilo nezgodno, pa sam se više puta izvinjavao i govorio kako sam ja to predavanje još prije održao na jednom mjestu, da ovo što govorim se podjednako odnosi kako na muškarce, tako i na žene, na sestre. Pa sam se izvinjavao, izvinjavao, a sve zbog toga što čovjek vrlo često kada ovako sasluša ders, sasluša predavanje, onda misli da čovjek sve u njega cilja. Pa kaže, ovaj nije o kojem večeras nije pričao, osim o meni. Sve što kaže, ama ima kod mene te mahane ili neke druge nedostatke. Ovako sam se ja osjećao kada sam s našom braćom Dajem jedne prilike skorih dana bio na jednom semiranu gdje je posjetio nas jedan veliki i uvaženi ših Saudije pa je, govorio, pa je govorio o o imanu, o ihlasu. Znači, govori o krupnijim stvarima i većim stvarima od ovoga što ću ja već raz kazati. Pa kad smo završili, moglo se čuti tu i tamo, kaže kako nas je čovjek našao. Sve nas pročtuo, a govori se, znači, o krupnim stvarima. Znači, o hlasu, kako šeitan prilazi čovjeku rijavu. Znači, ne kažem da smo mi našli ko sebe rija, ili da ja za tu braću, da su oni od onih koji imaju sebe rija ili nečeg drugog, nego to kako pogodi čovjeka ili kako... Ovaj doprije istina do čovjekovog srca. Do koga dopire ovo, ova opomena, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a u prevod značenja i ti opominji, a opomena će koristi vjernicima. I ovo što će ja već raz kazati nije ništa novo. Znači sve što vi to čuli, sve to već dobro znate, ali čovjek zaboravi, šeitan ga zavodi, I onda vidi u svojim postupcima da je otišao od džade Allaho, poslanika, s.a.v. u nekim stvarima. Pa, ako čovjek nađe ko sebe da mu koristi opomena, da je neko predavanje koje je saslušao utjecalo na njega, da je se opomenuo, da se popravio, treba se obradovati, treba znači da to shvati kao lijepu vijest ili bušra, jel, radosnu vijest ili ovaj Da se čovjek znači, obraduje, zašto? Zato što je to od osobina vjernika. Kada mu kažeš, brate muslimanu, pogrešio si, vidi i ne okreće se od istine, znači nije od oni oholi, prizna svoju grešku i popravi se, znači to je od osobina vjernika. Pa i ovo znači večeras što ja govorim, što ćemo spomenjati, od vjere jeste u vidu opomene znači u vidu posjećanja popravljanja i tako dalje znači hoću da me ovako razumijete i da ovako prihvatite ovu stvar e sada kao još jedan mali uvod u temu, žele bi kazati da čovjek mora u svome životu, u svome poslu znači u svojoj vjeri da ima određeni parametri određena mjerila po kojima će se vladati pa kada ostupi, može svoje postupke korigovati zato što je, što ima nekakvo mjerilo, ima neki standard, ima nešto što ga drži u, u pravom putu. Ovo vjernici vrlo često zaboravljaju, no međutim, ljudi općenito žele da imaju nekakva mjerila, žele da imaju nekakve parametre, da vide na čemu su oni to, šta ih očekuje, da li ono što oni radi njima donosi sreću ili ide u pravom pravom smjeru ili nije baš tako pa vidimo ljude koji su ovde skrenuli sa pravog puta tražeći nešto ispred, želeći da znaju o svome kretanju svome usmirenju, pa vrlo često ljudi prodiču ovaj, sudbinu, gataju vrlo često, isto tako vidimo ljudi da okrenu okrenu ovaj ili već šta uzimaju pa čitaju tamo horoskop. Znači ljudi hoće da nešto znaju više. Ovo je znači jedno od šitanovih vesesa. Iskoristi tu š, tu sklonost ljudsku i onda im prilazi na taj način. Spominjem jedan slučaj koji se desio nekad odno po za rata. Ja sam iz jednog mjesta koje je nedaleko je od vama dobro poznatog sela Bočinja. Još u to vrijeme su bili tu Arape. Pa je u našem selu, odnosno u susjednom selu bio jedan čovjek koji je imao problema sa džinima. I to je dostigao nekakav veliki stepen te bolesti i obsjednutosti, pa je viđao ljude, odnosno viđao te džine jelu liku, ljudi koji su pokatka čitali knjigu, nekad je video viđao poput meleka na čovjekovim ramenima. Kaže pa bi svakog čovjeka kojeg ugleda na njegovoj desnoj strani vidio koliki je ima ovaj nivo dobrih djela, a ovamo bi viđao nešto što mu je govorilo sto loših djela. Pa je tako ljudima govorio, pa su i ljudi vjernici dolazli kod njega i govorili: "De vidi šta ima kod nama? Kako je stanje kod mene?" Zašto? Zato što čovjek hoće da zna na čemu je on dobro, ja radim o ovom poslu, ja se trudim, to je moj projekat, ali bi ja volio da vidim hoće li taj projekat biti uspješan. Znači, ono što, što nas interesuje jeste ovaj slijed nekih stvari koje dolazi nakon, a vrlo često čovjek i ne može ovako, ovaj spoznati. E, međutim, ovo što smo mi sve spomenuli od šetanskih prilaza, od postupaka ljudi koji nisu na Allahovom putu, Ovaj, je nama jasno da je, da je čovjek musliman se treba od toga kanti, do tome nema hajra. No međutim, mi ovamo s druge strane imamo prava mjerla, imamo prave pokazatelje našeg stanja. No međutim, vrlo često ljudi i sestre, i, znači svi, ovaj, okreću glavo tih jasnih stvari. Isto tako kada čovjek imaš svog brata muslimana koji je valjan, potebi klanja, imaš znači 10 stvari koje su jasne, koje su hajr. Ti nego daš u te stvari, nego predašu nešto što je nejasno, ispititi, ispituješ njegovo stanje da vidiš je l nešto ovaj što je nepoznato, nešto što je skriveno i voli čovjek to da, da, da ovaj radi. Ali od onog jasnog vrlo često okrećemo glavu. E, mjerila ono što je najbitnije za čovjeka jeste da vidi na kakvom je on stepenu sa Allahom, Subhanu wa ta'ala. Mi ćemo nailaziti na mržnje ljudi. Poslanici su bijeli prije nas, pa su ih njihovi narodi prezirali, mrzili, ubijali su poslanike. Znači, ne mojemo gledati šta ljudi onama, šta misli. No, međutim, gledajmo u onu stanje koje mi imamo kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Pa svaki od sada može da ispita sebe. Kakav je on kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Znači, mjerilo prema Allahu, šta je to? to je Allahu subhanahu wa ta'ala ovaj, govor i razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Dakle, koliko čovjek uči Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu i koliko voleš, da razgovaraš sa Allahom, znamo kada čovjek stupi u namaz da razgovara kroz fatihu, ovaj, da razgovara sa Allahom, koliko čovjek se nađe u tome, tolika je tvoja urednost kod Allaha. Nemojmo misliti da smo mi veći muslimani što imamo veće brade ili što imamo potpuniji hidžab, nego trebamo vidjeti kako mi stojimo sa ovim stvarima. Koliko učimo Allahu subhanahu wa taala knjigu, što ona za nas znači i kakvi smo mi u svom namazu. Jesmo li nemarni, jesmo li odsutni? I tako dalje, znači svimi dobro znamo sebe kakvi smo mi ovaj smo mi u tim stvarima ustrajnost uh, ili ili potpunost u pogledu ovoga govori o čovjekovoj ljubavi prema Allahom subhanahu wa ta ta'ala. Ako čovjek ne voli da bude sam osamljan sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala u noći, u zadnjoj trećini noći ili u drugim vremenima kada Allah subhanahu wa ta ta'ala posebno voli da sluša svoje robove kako ga dozivaju onda to znači da čovjek ne voli Allaha subhanahu wa ta ta'ala kako bi trebao. Mi znamo da ljudi ili momčići ili koji je iskušan u svojoj porodci sa, sa djecom koja su malo pošla hvatati neke krivine i devijacije, ovaj, da vidimo kada stupi nekakvu ubezu, da želi da se osami, pa kada pišu poruke ne želi, želi da ih bude nad vratom, ne želi, ovaj, želi da znači, i ta, to je ona iskrena ljubav možda, jel koja ne govorim da je ispravna u ovom smjeru, u kontekstu nego kada čovjek želi da bude osamljena voljenom osobom, sa voljenim, da ga niko ne ometa, da što više vremena provede s njim, onda je to prava prava ljubav. U, u, u suprotnom, kada čovjek samo na brzinu obavi svoj namaz, kada ne pročita Allahove sefsana tala knjige, onda treba znati da mu se nešto tamo poremetilo. Treba znati da mu se upalilo mnoštvo lampica Mi kada nam se upala nekakva lampica u autu koja je košta ovoliko iliko hiljada maraka ili manje od toga, odmah se zabrinimo, odmah mu zovemo mehaničara, kaže šta da radim, imaš li vremena da dođem na servis. Ovaj, Znači, alarmantno stanje nastane, nemođutim, ko čovjeka se upali kao za novu godinu Ovaj, lampica u njegovoj glavi, u njegovom srcu, u njegovoj akidi, u njegovom ahlaku, u njegovom porodici, ali čovjek uopšte ne reaguje na te stvari. Kada govorim o ovoj iskrenoj ljubavi, spomenut ću vam jedan slučaj koji me zastidio, to je da sam bio, skoro isto tako, bio sam na jednom putovanju od mjesec dana i ovaj malac moj je bio sa Pa mi nekako pravio društvo, pa sam se osjećao kao da sam kod kuće. zraz kod od prijašnji puta, li, kada sam ovaj, isto tako ostavio u kući. No, međutim, kada sam se vratio, imam jednog čerkicu koja je manja od njega. I ta čerkica je non bila uz mene. Znači, čitao to vrijeme, ti prvih dana, ona je bila uz mene. Grla me, držala me za ruku ovaj, i samo gleda mene u oči. I s čim se osamim sa njom kaže, babo, ja sam tebe poželila, babo, ja tebe volim. I onda sam se postidio zato što nisam našao ja takav osjećaj ko sebe. Čovjek je jel, možda s prvim djetetom mi kako, ali kasniji čovjek malo, ono, otvrdni, jel, pogotovo muškarcu, nisu tako ovaj osjetljivi na tim nekim stvarima koji bi trebali izgrađivati ko sebe. Pa ta iskrenost ta čista ljubav se lahko prepoznao. Ne treba tu tebi ni šehovi, ne treba i tebi tu ni ovaj, ni Bog zna nešto posebno. Ti sebe možeš shvatiti odma na čemu sti. Osim ovoga, mi nismo samo ljudi, odnosno nismo na samo ovaj u džami, nismo samo u namazu, nismo samo u postu, u zikru. Mi smo mislili tako muslimani u svojim kućama, na svojim poslovima. Sa društvom sa, sa ovaj, ljudima koji nas okružuju, pa imamo isto tako jedno mjerilo koje će nam pokazati na kom smo mi nivou, na kom smo nivou kada su u ti ljudi, kada je naš ahlak, naš moral. Mi znamo svi dobro za Omara radijelohanhu kada je nekom čovjeku prigovorio na njegovu potvrdu da je ta dotična osoba hajirli, da je dobar musliman, pa kaže, jesi li sa njim putovao, jesi li sa njim živio, jesi sa njim trgovao? Pa ovaj kaže, nisam, kaže, onda ti njega ne poznaješ. Hoće se kazati, jel da čovjek, kada nekog poznaješ malo više vremena, kada ga poznaješ u različitim momentima i situacijama životnim, da tada možeš o njemu zaključiti i sklopiti potpuniju sliku. Dakle, Poznanstvo je najbolji pokazatelj. Pa Allahu poslanik sallallahu alajhi kada je prošla jedna ženaza, pa su ljudi, ashabi govorili za tu dženazu da je ona dobra dženaza, je l? Pa kaže poslanik sallallahu alajhi pa, pa je prošla druga ženaza koju su oni pokudili, pa kaže poslanik sallallahu alajhi Pa su ga upitali o tim riječima, pa kaže: "Onu prvu stavi pohvalu, je l?" i inšalama će A ova druga je, suprotno, o toga kaže vi ste Allahovi svjedoci na zemlju. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlju. Pa kada vidite nekog čovjeka da ide u džamiju, potvrdite za njega da je musliman, jel? da je vjernik. Zašto? Zato što se svjedočanstvo ljudi jednih od drugima prihvata. To nije džaba. Nije džaba kada čovjek koji ima iskustvo... S nekim kada ima druženje, ima godne poznanstva i kaže taj, taj čovjek je povjerljiv, taj čovjek je sigurno povjerljiv. I tako dalje. Dakle, poznanstvo je najbolji pokazatelj. Dakle, mi nismo onakvi kakvi se pokazujemo pred drugima. Znači, mi nismo onakvi kakvi se pokazujemo pre drugima, nego smo onakvi kakvi nas pozna naši najbliži. Još ću ovo ponoviti. Nismo onakvi kakvi, nas, kakvi se mi prikazujemo pred ljudima, nego smo onakvi kakvi nas poznavaju naši najbliži. Pa što je ova osoba bliža, to je i poznavanje bolje. Ili moglo bi se kazati, kao na koncu ovog uvoda, ti si onakav kakav te poznaje tvoja supruga i tvoja porodca. Nisi ti onakav kakvi te ljudi poznavaju možda u džami, na poslu, na ulici, U selu u kvartu gdje se nalaziš, nenegosionakao kakav kakvog te poznaje tvoja supruga. Pokatkad kada budeš upoznat kroz priču sa daimama koji dolazi, kojima dolaze pritužbe, kada čuješ o kakvim se sve stvarima govori, o kakvim se sve pritužbama spomeni, a sve što ljudi koji su koji tvrde za sebe da su muslimani i tako dalje. Znači nemojmo se zavaravati i misliti da smo onakvi kakvi smo na ulici. Nego ako hoćemo pravo stanje svoje, pitajmo svoju ženu ili neka ona prosudi o našem pravom stanju. Nemojmo misliti da ja ovo govorim onako iz svoje glavi, da ja ovo hoću nešto da, da nekog ubijedim u nešto. Ne, nego zato što je poslanik sallalaha, alaihoselem, rekao hajirakum, hajirakum li ahli, uana, hajirakum li ahli. Kaže, najbolji među vama jesu oni koji su najbolji svoje poraci, svojim ženama, svojim djeci. A ja sam najbolji svoje poraci. Najbolji među vama jesu oni koji su najbolji svoje poraci. Pa što smo mi lošeg ahlaka sa ženom, u to smo mi loši, U suštini je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik sallallahu alayhi wasallam drugom hadisom: "Akmalu mu'minina eemanan wa aqrabuhum minni majlisan altafuhum bi ahlihi." Kaže najvjerniji najpotpunijeg imana i oni koji će biti najbliži do mene sjediti jel boraviti na Sudnjem danu jesu oni koji su najljubazniji prema svojoj poroci. Dakle Lijep moral u kući. Lijepa sloga u kući. Nije teko onako. Nije teko onako. I naše žene najbolje opet ponavljan, znamo kakvi smo kakvi smo mi. U našem narodu ima kakva izreka koja nije ispravna, jel, potpunost. Znači nije uspravna, ali govori o ovoj, ovoj, ovoj stvari koju mi danas ovaj, pričamo. Ali oni Oni kao što su beduini prije govorili, kaže, dođe kod vladara, pa dođe neki pjesnik beduin, pa kaže ti si poput ovna kada radiš ovo ili poput si ovaj psa, vjeran si, poput psa i tako dalje. Zašto? Zato što su oni živjeli sa tim stvarima. E isto je tako naš narod ima, kaže, izreku, kaže, ako ti dvojca ili trojca kaže da si pjan, kaže, valjaj se. Znači, kakvi su... Kako ljudi te i kako te ljudi doživljavaju, ili sad ovo što mi govorimo, kako te doživljava tvoja poroca, ti si takav, nemoj se pretvarati da si nešto drugo, nego si onakav kakav, kakav te onaj, kako te doživljavaju tvoji u svojoj kući. E, ovo sve smo kazali, jel, a nakon toga trebamo se zaista zapitati, kako protumačiti riječi, kako protumačiti postupke onih na koji se žali njihove supruge. Znači, upitajte ljude daje koji su od autorteta, koji ljudi priznaju i upitajte ih o tim slučajima, šta im sve dolazi na poruke, na e-mailove, šta im sve dolazi od pritužbi žena. Pa sam ja imao slučaj da, da, da slušam Kako oni govori o tim nekakvim dešavanjima, pa kaže čovjek pesnicama istu kao svoju ženu, vjernik, musliman, istu kao ženu otišla u bolnce, uradio ovo, uradio, ono, znači sve se to dešava. A ovamo ga mi možda doživljavamo ili vidimo kao uzorta i čestita, čestita muslimana. Kako isto tako da pa tumačimo ili da povjerujemo u našu tvrdnju da mi slijedimo poslanika sallallahu alajhi wasallam a ne povodimo se za njim u ovim najosjetljivijim stvarima jel ovaj, ne pokoravamo se njegovim riječima da budemo brižni da budemo dobri plemeniti i tako dalje u svojoj porodici neka se svako znači zapita ova, ova pitanja i ne trebamo niko drugi jel da mu tumači njegovo stanje lahko će on to svatiti i lahko će on to prepoznati ukoliko ima ispravno ispravno srce znate li šta je poslaniji slova Laha rekao za čovjeka koji se ružno obhodi prema žene, prema svoje žene mi znamo kako su one došle do nas, Došlo su na osnovu riječi ovaj, ono što smo dobili od žena dobili smo na osnovu obećanja ugovora od Laha subhanu wa ta'la ta Kaže Allahov poslanik sallallahu alajhi wa sellem inna an-nisaa'u shiqaa'u ar-rijaal. Ma akramahunna illa karim wa ma ahaanahunna illa la'im. Kaže zaista su žene polovica ili druga strana muškaraca. I neće ih neće ih, ovaj počastiti, neće ih ovaj činiti im dobročinstvo. Znači u tom smislu kaže osim čovjek koji zaista plemenit Znači, kada vidiš ko sebe da činiš dobročinjstvo ženi, nemojmo misliti da je tu osramota. Kada vidiš ovaj, da si plement, da si brižan, da si pažljiv, zna da si ti zaista takav čovjek, da si ti plement. Na osnovu ovih riječi, neće ih poniziti, neće ih osramotiti, neće ih ovaj, pogasti njihovu čast i ostalo osim laim. Šta bi bilo laim u prevodu, To je sve što možeš na našem jeziku nabrat od riječi ovaj za loše oseću. Nizak pokvarenja, kovako, onako, znači sve što ti ne upadne sigurno možeš staviti pod taj izraz. Laim, znači čovjek nizak bez neki ovaj posebni motivacija, bez nekih vrijednosti. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nikada nije udario slugu Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam imao sluge znači kojih nižbriniga robove. I nikad im kaže po toliko i toliko godina po toliko toliko godina smo kaže ga služili i nikad nismo za nešto što smo trebali uraditi a nismo radili, nismo doživeli ukorot poslanika sallallahu Ili nešto suprotno. Uradio je zašto što uradio, nisi uradio zašto nisi to uradio. Znači nisu za sve te godine ovaj to nalazili sluge i robovi to nisu nalazili u ponašanju Lahavosa Niksaosa. Šta mislite tek za ženu? Znaci žena koliko je koliko su ona bila draga Lahavosu Niksaosu. Koliko je on pazio na njih? Znaci nije prema ljudima koji su bili niže greda u tom društvu nije činio neke kakve stvari, a samo da to radi prema svojim prema suprugama. još jedna stvar koja ukazuje na našu slabost, na našu, na našu manjkavost, na našu nepotpunost. Ali ovo isto tako treba i žene razumjeti, znači kada Allah subhanahu ta'la govori neke naredbe, kada govori on kako obraća se muskacima, isto tako se obraća i ženama. Pa ovo žena treba razumjeti ne kao adu da raz kaže, ej jesi čuo, trebaš radit ovako, ne radiš, nego treba o sebi razmisliti da je to opomena njoj. Pa da ona promijeni u svom ovaj, u svom ponašanju prema možu, isto tako. Ali jedna stvar koja jako je upečatljiva i primjetna, a to je ovaj omalovažavanje žena. Da čovjek ne prihvata njeno mišljenje. A šta ti znaš? Ne razumiješ se ti u ovo. Pokatka zaista žena se in ne razumije neke stvari, recimo hoćeš da da breš neki kakav Ona ne zna osim new interesuju ovaj Nju interesuju ovaj, da tu njima može biti da, da ne mora ići pješe, ovaj, znači tu nju interesuje, ne interesuje sad neki detalje, ovaj, neki detalje koji tebe interesuje, koji su možda presudni u, u tvojoj odluci za auto, ali trebaš isto tako pitati ženo, šta misliš ti ženo, jel ovo auto možda odgovarati za nje? Pa ne moraš prihavati njezina mišljenja, ali je lijepo da o njoj da joj posvetiš pažnje, ili da priznaš njene potrebe za nekim stvarima koje ti svokodjevno obavljaš. Izlaziš u društvo, ideš u trgovinu, ovaj, boraviš među ljudima, ne znam, nija. Jednostavno, znači, promijeniš malo atmosferu. Ovaj, to isto tako nedostaje ženi. I to je od tvog poštivanja prema njoj. Ima još jedna stvar jako ružna, a to je vrijeđanje. Kao da vrijeđaš njinu porodcu ili da da nju vređaš sa nekim stvarima koje smetaju. Muslimana općenito nije dozvoljno vređati. Znači, ne smiješ ga vređati na putu, pa kada voziš trebaš znati kako ćeš voziti. Ne smiješ voziti gdje svjetljima, ne smiješ preticati gdje ne trebaš preticati. Ne smiješ, znači, uznemiravati muslimana, ne smiješ sjetiti na mjestima gdje ljudi se ne, ne osjećaju lagodno zbog tvojeg pristava, kao što su pitanje, recimo, žene. Pa imaš ljudi koji ne znaju da se sklonu Ovaj kada dolazi žene, ovaj kada nađe čuvici. Znači to što sam ti ukazat vređanje, je Imamo neku jednu stvar. Znači nije dozvoljeno vređati općenito muslimane koji ti nisu ništa, koji čak prolaznici, opšti, znači koji mogu biti Im muslimani, i nemuslimani, ovakvi onakvi nije ti dozvoljeno da ih vređaš. A pogotovo da vređaš muslimanku, pogotovo da vređaš svoju ženu. Ima nešto što, što mi vrlo često koristimo ovaj da bi da bi nervirali, da bi ovaj vređali svoje žene. A to je da vrlo često među braćuvom se ovaj dešava, započne priča o drugoj ženi. Ja ne kažem Ovaj, ne želim ništa govoriti na ovu temu treba, ne treba ovo ili ono to je znači stvar koju je Allah, Allah dozvolio i dozvoljena sad ostale pojedinosti mi nećemo o njoj govoriti ali tebi nije dozvoljeno da ti svaku treću druga druga pa kad hoćeš ovaj, koliko hoćeš da ti stavim kaškica o šećera kaže pa dvije ili znaš, ja sve znači, sve na taj način ovaj da, da spominješ i da vređaš, vređaš muslimana. Ko hoće da se ženi, on treba prvo da se nauči ovaj tim stvarima, šta kako ovaj, al nije ti dozvoljeno da vređaš, da vređaš muslimana pokotovo svoju ovaj svoju ženu. Isto tako treba se, treba se lijepo obhoditi lepo lijepim riječima kao što je radio poslanik Svala Hvala Osebem. Najzaslužnija osoba naše lijepe riječi, naše lijepog opođenja nakon rotelja, su sigurno naše žene. Moraš, znači kad budiš u društvu, možeš odmah zaključiti koga je nazvala žena. Odmah priča nekakva ono, šta je, šta Znači, nema one ljubavnosti kada ga nazve neka kao klijentovici izvolite znači lijepo se osmijehuje preko telefona no međutim kada na zove žena može znači, odmah možeš razumjeti kojega nazove ja sam više puta bio u situaciji da odmah saključim bez jedne riječi onaj sa onaj tamo strani vidim da ga zove njegova žena a lijepo govoriti ženama riječi Jedne prilike sam slušao prodavanje ovaj, o šeha, o ovaj, hasana, znači ekipatskog daje, šeha, ovaj, gde on govori kako bi čovjek trebao govoriti lijepo, pri riječi svoj suprac. Pa kaže, ko je od nas kad je zadnji put rekao ženi volim to? Pa tamo kaže iz publike, čuje se iz publike, neko viče, kaže prve bračne noći, ovo bi se smiju. Okay. Ovaj, zato što su I ko se seba osjetili tu manjkavost, ja. pa kaže, kada bi mi svi sad dogovorili da, da svi uzmemo telefone i nazovemo svoje žene i kažemo, volim te da kažeš neku lijepo riječ, kaže, prvo što bi žena uradila, kaže, da bi spustila telefon i videla, kaže, jel to je tvoj broj? Toliko bi bila iznenađena ovaj, tim takvim gestom. Ali to treba znači da se dešava, treba da bude... Ovaj, stvar koja je svakodnjevnica. Zašto? Zato što tvoje dijete, kada vidi da ti poštuje ženu, a ona poštuje tebe, da ima ljubavi, onda će poštovat čirka ili sin će poštovati tebe i svoju majku, poštovat će svoje braće, svoje sestre. Kada vidi da se tu svađa, da se tu ovaj, onako priječi neke grube, osore, psovuke možda javljaju, isto tako će se ponašati naše djeca. I vidimo samo kako se naše djeca ponašaju preslikavamo to na naš ovaj na naše ponašanje na našim kućama. Ah uh, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svega oboga što smo spominjali pomagao svoj svojim ukućanima, svojim suprugama. Znači bio je fi ovaj pomagao je znači jednostavno radio nekakve kućenske poslove. Pa kada bi nastupio namaz otišao bi da klanja u džamiju. I naše naše ponašanje, odnosno kako da pređemo preko svega onoga što radimo, preko svega onoga što se čuje da se radi među muslimanima a jedno od osnovnih ili prvih prava ovaj žene kod čovjeka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf i prema se i prema njima se lepo obhodite. Prema njima se lijepo obhodite. Šta znači? Znači, od prvijih stvari koje trebaš urati i dužan si prema svoje ženi, možda čak, nećemo kazati, prije nekih u njih obskrba, stan i ostalo, trebaš da se lijepo obhodiš prema svoje suprze. Jer ostale stvari vrlo često ne znači ništa. I tvoje bogatstvo, tvoj imetak, ne znam ni a ja. tvoj ugled možda je ne znači ništa zašto zato što ti premanjuješ se na opšto lijepo. Nju nije lijepo u tebe. ili uzmeno znači svako treba razmišljati o sebi. Pa lijep, opo, lijepo opo opođenje ovaj je nešto što je nužno i od prve stvari koji se treba i naći. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ja, ve kada vam dođe neko s čijom vjerom ste zadovoljni i s čijim ahlakom ste zadovoljni moralom kaže oženite ga ili dajte mu svoju ćerku sestru od je došao za koga došao da prosim. Zašto? Zato što nije dovoljno da čovjek samo bude vjernik, nego će on živjeti sa tvojom čerkom prvenstveno sa svojim moralom. Neće samo sa svojom vjerom, sa svojim namazom, nego će živjeti sa svojim moralom, pa je to jako bitna stvar i među prvim stvarima koje se gleda kada je u pitanju brak. Mi vrlo često zaboravljamo dobro, koje nam naše žene radi. Znači, dobro, ono svakodnevno dobro, šta sve mi doživljavamo? I vrlo često nama se dopadaju i sviđaju oni koji nas pozivaju vatru. A dobro znamo koji su ti. A ova koja nas vodi i poziva u dženet, koja nas čuva od tije vatre, vrlo često smo onaj nezadovoljneni u stanju. Kaže poslanik, sl.a.v. Nemoj da vjernik prezire vjernicu, jer ako ju se nešto ne sviđa, neko svojstvo, kaže sigurno ima drugi svojstva koji se sviđaju. Pa dakle, ne smije čovjek da prezire svoju ženu. Treba se sjetiti ako ti nešto i, i ne paši, ako ti se nešto i ne sviđa, pogotovo kada čovjek ovaj ili žena kada izrodi djecu, kada ovaj odmaknu godine, više nije onakav kakva je bila prije. Pa čovjek nitad nema pravo da zapostavi svoju ženu da i zanemari, da zaboravi sve dobro koje je pružila ovaj slome mužu. Isto tako želim da smije zaboraviti ta ista dobra koja se nalaze pri njenom čovjeku. Omer radijelohanhu je bio, znači, gromada, bio je čovjek koji je u islamu značio mnogo, koji su šeitane bojali. Kada bi naišao, kao što znamo, jednim putem, šeitan bi bježao na drugu stranu, na drugi put. Nije smio znači da ga sretni. Kada je jedna žena, Omer i nešto pozvao, od čega je bilo svjedočenje, šta je. Pozvao je da dođe, pa je bila u drugom stanju, kaže, pa je pobacila svoj plod od straha od Omera. Znači, toliki je Omer bio. Omer Jevani bio poput one žene, odnosno poput onog muža za kojeg su pričale žene u prisustvu Aksenebaran Aiše Radelana pa kad se spominjalo ne danih žena pa kaže moj čovjek je ovakav naći ćemo jedan dugi hadis koji govori o tome pa jedna žena spominjući svoga muža kaže esidwa, idha kharajat za idha dakhala kaže kada izađe vani je poput lava odvažan jak a kaže kada uđe u kuću kaže onda je poput tigra, geparda, već ta, šta se, ona. Šta znači, kaže da osobine te životinje ove druge, kaže da ona nešto vidi, a pravi se da ne vidi. Progleda prosprste. Znači, ne moraš gledat svaku obovcu kad doću. Što on nije ovako, što nije? Vidiš, danas kasni ručak. Šta ćeš? Ovaj. <laughs> Vidiš, fali nešto. Vidi se, s neba fali, nedostaje ali preče je pogledaj kako jeste zašto zato što su to bi takvi su bili ovaj ljudi koji su koji su ovaj bili prije nas e ovaj Omer radijallahu anhu je bio znači hakim, bio je halifa i došao jedan čovjek beduin da se požali Omeru radijallahu anhu na svoju ženu i tamašte on se tamo prima kao Omerovim vratima kad ima šta da čuje. Samo što tava i tepsi, jel, ne pala i Žena na njega galami. Omer se ne čuje. Kad je ovaj čovjek o čemu se radi, kaže, moja žena, super. Okrene se i krene kući. Zadovoljan, dobio fetvu, rešenje, znači, strpit ću se, kaže, ja na ovo, kad može Omer, strpim na ovakvom stanju. Kad vidi njega, Omer kaže, stani ti, zaustavi ga pa kaže njemu šta je bilo kaže ja tako došo onaj došo da ste požalim a vidim ko tebe situacija još kaže ja sam zadovoljan pa kaže njemu Omar odjelovao njemu kaže ja ehem selam inni ahtamiluha li huquqiha li huquqi laha alayya kaže zaista je u brater muslimana ja njmu podnosim zbog prava koja ima ona kod mene Ja nju podnosim zbog prava koja koja ona ima kod mene. I zato ja nju podnosim, zato ja nju slušavam. Zato ja nju ovaj saburam na njenim riječima. Znači mi trebamo ženu saburati zbog onoga što nije uopšte u našim rukama. Znači ono što je Allah propisao od prava kod nas mi radi toga trebamo saburati na njenim nekim i i lošim možda stvarima. A šta tek kazati kada smo mi prouzročili to loše ponašanje kod naših žena? Možda ćemo se pitati kako. Kažu, kažu naši salafi, kaže, kad god bi pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, to bi našao u ponašanju svoje žene i svojej jahlici. Kad god bi pogriješio kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odmah bi to vidio na ponašanju svoje ženi i na svome konju ili na svome autu pa malo, malo vidi nešto nam auta neće. Pa otpadnje ovo, pa udari ovdje. Znači, trebamo odmah da se vratimo na, na svoje, odnosno mjerlo, još jedno mjerlo koje trebamo uzeti u obzir kada hoćemo da kontrološimo svoj odnos prema Allaho. Dakle, mi smo možda prouzročili to što naša žena se tako ponaša. Mi smo danas kada odijemo na ulicu, gledali gdje ne treba gledati. Mi smo radili ono što ne treba raditi. I tako dalje pa nam je Allah odmah to u našim ovaj halalo. Jel, halal tviše nije onako lijep kao što je trebao biti. Ili, možda smo mi prouzručili ponašanje svoje žene zato što je nismo odgojili, zato što smo mi nju naučili nekim drugim stvarom. Mi smo nju uveli internet, mi smo nju uveli televizor, kako da gleda filmove, kako da serije. Mi smo њу naučili da 24 sata može da gleda da šalje poruke, da koristi Viber, da koristi neke Facebooke i tako dalje. Mi smo to nju možda naučili. E onda brate kad ti dođe boomerang, ovaj podnestu, molelah subhana ta da te popravi, da te ovaj da ti popravi tu tvoje stanje. Pa kaže Omer radijallahu hanu nakon jelo velikog pravila, kaže ja nju radi prava koje ona ima kod mene. Pa dalje kaže, inneha tabihatun li ta'ami. Kaže, zaista ona kuha meni hranu. Habizetun li hubzi, kaže i peče mi hljeb. Murdiatun li avladi, kaže doji hrani moju djecu. Rasiletun li thijabi i pere moje veš. Kobi kadri sabri aleha yekunu thabbi i kaže koliko ja podnosim, koliko je moja strpljivost prema njoj tolko ću ja imati nagradu. Ovo opet trebamo razumjeti kao jedno pravilo. Koliko god mi više saburavamo na postupcima svoje žene, to to ćemo imati veću nagradu. Nama u stvari i ne treba da nas neko drži je kao malo vode na dlanu. Nama treba da imamo što veći ovaj veći broj dijela. I to je naša prvenstvena prvenstvena zadaća. Dakle, ono što sam na početku spomenuo, možemo isto tako ovdje kazati da mi u svim postupcima koji radimo, koje prema našoj ženi saburavamo, radimo neke Ove ovaj, stvari govorimo lijepe riječi da svim tim postupcima žudimo za lavno subhanahu wa taala nagrad. Ne zbog toga što smo mi ovaj slabaši, zbog toga što mi ovaj ne možemo obogati, ne možemo ono, ne nego zato što mi hoćemo da nas Allah subhanahu wa taala ovaj da nas Allah zato nagradi. A pre toga smo vas kazali da ženama Treba naša pažnja. Isto tako čovjek treba pažnje svoje supruge. Njima ne treba, Bog zna, imetka, ne treba i ovaj, ono što mi smatramo da, da su prvenstveni ciljevi žena. Ne, nego njoj treba da, da osjeća da je ona bitna za tebe, da je izvedeš u šijetnju, da izvedeš, ne znam, nja da se osamiš sa njom, da pričaš sa njom, da razgovaraš, da joj se povjeriš, da izneseš svoje probleme, da stražiš njeno misljenje. Jako je bitno kad te neko uvažava, kaže, bogati reci, vidim da si mažala o te, te struke da stiha, ili šta ti misliš o ovo? Meni se desilo nešto čudno čudnom životu, možeš li mi je posavjetovati? Taj čovjek ti nikad neće ovaj, izaći iz pameti, iz vida, zašto? Zato što je te uvažio nekad, zato što je te... Onaj, jel, dao ti do znanja, da ti nešto možda vrediš. E, ne mojmo misliti da ovo je nebitno, da čovjek posvijeti vremena, da posvijeti pažnje svoje žene. Na ovom istom seminaru koju sam spomenuo na početku govori ovaj šeh, govori, obraćaj se dajama i kaže, nemojte da vas, vaši daveski poslove, znači, koji spadaju dava, jel, je bila zadaća, bio je posao Allahu i poslanika i vjeroviznika. Nešto najčasnije što može se dobiti. Znači, da je bilo bolje posla, Allah bi njima dao. I sve što je vrijedilo i bilo dobro, Allah je njima dao. Pa je dao im tu najbolju zadaću. I ljudi daje kojima dolazi, koji koji su autortijeti za nas, ovaj, oni radi najčastniju stvar. Pa kaže ovaj daje, nemojte da vas odvede prekomjerni broj predavanja, obaveza, udave, da zapostavite svoju porodicu. Jer ti kada narušiš svoju porodicu, kada izgubiš ugled u svojoj porodici, kada napraviš sebi probleme u svojoj porodici, onda ti više nisi nikom bolzna koristan. Ne možeš ti svojim primjerom i kazati... Ja sam na sunnetu Allaho poslanika i u pogledu svoje brade, iz pogledu svoje odjeće i pogledu svoga braka i svoga odgoja i tako dalje. Kad imaš ovdje jednu kariku koja koji si narušio, koja ne funkcionoši kako bi trebalo funkcionzati, zašto? Zato što čovjek treba svemu dati mjero. I za svoj dunjavok, i za svoj ahirek, i za svoju porodcu, i za svoje prijatelje. Za svakog čovjek treba naći, naći ovaj prostora i naći vremena. Dakle, ono ukratko što bi mogli kazati za večeras, jeste da nema niko preči naših dobrošinjstva, naših lijepog odnosa, obhođenja, nakon roditelja naših, jel, do naša, naša poraca i naše žene. Nemojmo se zavaravati da trebamo imati uvijek vremena za braću, uvijek vremena za džemat, a trpe i tamo naše naše porodce. Tamo ne imamo nikad vremena. Sve nam je preči. A videćemo da je najveći hejr kada čovjek odgoji svoju porodcu. Da ćeš na, nakon toga imati veliki hejr. Mi ne imamo vremena da učimo svoje djete. Mi ne vremena da naučimo svoje djete fatihu. Da ispravno uči, da nauči sufar, da nauči harfove. Pa kad god bi tvoje dijete proučilo nešto iz Allahove knjige do sudnjeg dana, Dok, znači nebude bud, i te loze od tvoga djeteta. Njegova djeca, pa njihova djeca, pa tamo sve do kijameta, ko Kogod bi proučio jedan harf, ti bi imao nagradu. Kogod bi proučio ispravno fatihu koju stije njega podučio, pa on podučio nekog drugog i ti bi imao nagradu. Svi njegovi namaza, ti bi imao nagradu. Mi nijemo vremena za te stvari, nama je sve preče. Ali ovo što je veliki, najveći kap... ovaj, potencijal naš, Naša vrijednost jeste ono što što imamo u svojim kućama. Rekli smo da trebamo posebno posebno ovaj, paziti na svoje supruge. Zašto? Zato što nas one čuvaju 2- tre. Da čovjek zaluta ovako negdje u nekom drugom gradu, gdje nema ima nikog, gdje imaš braći na svakom koraku, gdje su svoje zemlje najkraj, da zalutaš negdje pa ti neko pomogne da izađeš na pravi smjer, gdje bi mu nikad zaboravio. Nikad ne bi zaboravio tog čovjeka. A žena te svakodnevno čuva od votri, da ne padniš u haram, da, da ti bude lijepo, Znači to je velika stvar, velika ovaj nešto veliko što ne smijemo zanemariti. Isto tako ne možemo ovaj trebamo znati da ne možemo imati dva lica. Jedno lice poput radnog odjela s kojim smo u kući a drugo ishodno odjelo je s kojim se pojavljujemo među ljude pa tamo imamo jedno lice gdje smo maša Allah a ovamo kad se vratimo kući žena i djeca mole Allaha da, da ne dođeš na vrijeme da zakasniš da da nisi tu da negdje odeš strahte zato što im nije lijepo s nama ovdje možemo znači još toga mnogo ovaj mnogo toga navoditi, mnogo toga spominjati. No, međutim, ima sve što mi pročitamo i vidimo, čujemo od lijepog opođenja Allaha u poslanika sallallahu alajhi sa njegovim ženama kako se utrkivao. Dači osami se. Ajde, da. Idi kod mog Pa se utrkivao sa Ajšom i gdalohana, izostao od vojske. Znači bio u džihadu nešto što naj plemenitije u vjeri. Ali bi on opet našao vremena da bude, jel da se malo osami sa svojim suprugom, da se potrka i tako dalje. Pa, drugoj ženi ovaj, je stavljao nogu kada bi da zajaše na devu, stavio bi svoje koljeno, postavio bi nogu pa bi se ona popela. Poštivao je prijateljice od Hadidže, radjela ona, nakon njene smrti, dijelio im je kurbane, posebno bi ih ugošćavao kada dođu. Sve je to bilo kao vid zahvalnosti, lepog lijep, odnosa prema supravozi, pa makar ono i živa. Ovo znači možda izgleda ovako nesloženo, možda ovaj ima stvari koji se ponavljaju, ali vjerujte da ova tema zaslužuje naše veliko razmišljanje. Da ova tema zaslužuje poseban napor čovjeka vjernika. Da se posebno potrudi da popravi svoje stanje u svoji kući. Vidjet ćemo da će čovjek na taj način živjeti jednim lijepim ovaj, životom na dunjalku, gdje mu gdje će samo još više vidjeti i priželjkivati Allahov subhanovatala dženeta. Zašto? Zato što vidi ljude oko, oko sebe kako živi, kakve imaju ružne, nesređene brakove, kako imaju košmar i kakve more imaju u svome braku, a ti živiš u jednoj stvari koja je za njih dženet. Znači, stvar koja je za njih nedostižna. Stvar, ovaj, bio sam jedne prilike u jednom mjestu, u jednom gradu, znači, gdje ima Hrvata, ubio u Mostaru. Pa, priča nam čovjek za nekog, ovaj, gdje je radio kod, kod Hrvata, a bio je vjernik, znači, od braće. Pa je bio, znači, velike gazde, bilo često je putovao. Kaže, pa su mu zezali ga njegove prijatelje i tako dalje, kaže, kako ti možeš putovat? Kaže, a ostaviš žena ti mlada, lijepa, kaže, ostaviš je sa onim radnikom samo. Kaže, ja što se njega tiče, smijem otići na kraj svijeta. Ali kaže, ja ne bi svoje žene smi ostaviti s vama. Znači, vjernik, čovjek, prema drugima je ovaj, drugi osjećaj rahatluk njegovom prisutu, a pogotovo čovjek, znači, Oni i bi trebali odnoživljavati nešto posebno, posebno osjećaj za dovoljstvo kad su u blizini, u blizini vjernika. Molimo las od Honola Tala da zaista popravi naše stanje, da zaista ovo što smo kazali budi dokaz za nas, da ne protiv nas, da se vratimo kući i imamo volje, imamo želje da popravimo ono što imamo narušeno svojim brakovima. Isto tako zamolio bi naše sestre da, da isto one tako uradi. Nije samo ovaj problem, iako ja ovako lakše kažem, kada gledam ljude u lice, ovaj, lakše je njima govoriti. Isto tako, žene imaju svojih nekakvih gafova, imaju nekakvi stvari koje i popraviti. I ovo isto treba, znači, za nje biti šansa i postrek da popravi svoje opođenje, svoje ponašanje prema mužejima. Nije niko preći njima do njihovi muževi. Mi znamo koliko islam potencira na prava muža pa kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam da sam ikom od ljudi naredio znači da se naredio da se čini sežda ima Allahu naredio bi ženama da učini seždu svom mužu zbog ogromnog prava koji ima kod njega pa dakle to je nešto naj plemenitije što čovjek može raditi da uz obožavanja Allaha subhanahu svojim najbližim dokaži da je zaista on pravi vjernik pravi sedvenik posanika sa lavare u sedam molimo vas panu, da vas nagradi za strpljenje